Одного осіннього дня, викопавши на гряці картоплю, вона поплуганилася у Мохнатий і привезла нашого керівного батька на таці, якою, звичайно, розвозила гній. Ноги мого розп'янющого родителя у синьому міліцейському галіфе і німецьких трофейних чоботях тяглися по землі слідом, де була вівця, подарована мохнатинським паноцем. Та вівця – єдине батькове надбання за рік вождювання в сусідньому селі. Правда, він встиг вступити до лав ВКПБ. Це зіграло вирішальну роль у його подальшому житті. Десятиліттями терся біля вищеньких, хай і на посадах маленьких. То у сільській пожежні, то в колгоспному млині, а останні роки – обліковцем на фермі. І все ж на пупа не брав. Та й кожна посада в колгоспному селі, хай маленька, хлібна. На фермі ж таки мого героїчного батечка і смерть знайшла. Випив із сторожами джусу, так у нас називали денатурат, звалився до силосної ями і заснув у свіжій кукурудзі сном праведника. А приїхав бульдозер трамбувати кукурудзу, і батечка мого втрамбував. Так загинув партизан, активіст, заслужений галіфетчик на трудовому посту. Ховали з оркестром і патріотичними промовами за вищим сільським розрядом. Опісля похорону я ще три дні пронудився у рідних пенатах. Мати моя вже геть нічого не чула, навіть коли я гукав до неї самісіньке вухо. Якось під п'яну руку батечко мій ударив її, Потекла звох кровиця, а невдовзі занімів світ для неї. Матір ненадовго пережила героїчного супутника трудного життя свого. Померла вона легко у голоблях тачки, якою колись привезла з на п'яного чоловіка. А тепер везла з городу гарбузи, колесо потрапило до ковбані, напружилася, схопилася за серце, та й віддала Богові душу свою стражденну. Ховали її теж із офіційною музикою і з офіційними промовами, поза як мала довідку про партизанство. Я був вельми втішений посмертною славою своїх предків. Похоронивши матір і продавши майже за безцінь хату, тоді вони не цінувалися. Та ще й у нашій поліській глушині. Я назавжди залишив пльохів, із якими мене уже ніщо не в'язало. Правда, щороку перед поминальною неділею посилав двою сестрі трохи грошей, аби доглянула про очі і язики людські рідні мені могили. Лише батечкові завдячую я дивним іменем своїм. Робінзон. Мій незабутній родитель Прокіп Макуха усе своє життя читав і перечитував одну єдину книгу – Робінзон Крузо, наче Біблію. Вона і була для нього Біблією на всі випадки життя. З неї єдиною черпав він для себе мудрість, набуту поколіннями роду людського. Знав він Робінзона Крузо майже на пам'ять. Часто переказував односельцям біля нашого двору, на колотках або за рогом сільської крамнички Дещо вечора гуртувалися пльохівські пияки Переказував, як я зрозумів пізніше Коли й собі прочитав Робінзона Крузо Дофантазовуючи чимало сцен і ситуацій Особливо колоритно звучала з його вуст оповітка, Як самітник рятує з корабля, що затонув поблизу острова Жінку дивної краси поселяє її в своєму парусиновому наметі. Здобувшись на таку височинь у розвиткові традиційного сюжету, батько відсилав мене від гурту, і я лише віддаля чув басистий регіт дядьків. У такі хвилини мати моя, яка тоді ще трохи чула, сердито гукала, та прикусити прокопе безсоромного язика свого. У Матні давно уже похорон, Усе пропив і простяв, а на язиці слизькому, свайба. Тепер мізкую собі, що мій невигаданий, а насправді прожитий із балериною на острові у землянці сюжет не що інше, як давня батькова метафора, реалізована мною. І ось батечко мій рідний записав мене у метриках Робінзоном. На підтвердження, що таке ім'я існує. Приніс старості та писареві знамениту книгу і сулію самогону. У школі, скоро по війні, мене дражнили німцем і байстрюком. В інституті і потім на роботі мене звали Робиком. Пізніше, коли став у літах, Робиком Прокоповичем. А в пашпорті я – Робінзон Прокопович Макуха. Сам я усе своє життя мав і маю себе за людину звичайнісіньку. Навіть тепер, коли весь у славі, наче двірний пес у блохах. Але коли уже зайшлося на те, що мій життєпис потрібен для вдячного народу, для красного письменства, мушу згадати і про своїх дідів-прадідів та звідки походить моє колоритне прізвище. Жодних знаменитостей, навіть на рівні сільському, Пльохівському, у роду моєму не було, тим більше відьом чи знахарів. Усі предки мої спокон віку у землі рилися. Гречко-косії, постольники, як у нас кажуть, з постолів не вилазили. А постоли пльохівці плели з лика, лико дерли в лісах навколо чортового болота. Усі Маринчині писання про рід Макух Шептальників, знахарок, поліських віщунів самі фантазії задля реклами й тільки. Правда, діти і баба з материного боку валашили, легчили, скопили, холостили поросят, бичків, баранів і коней. Усе те робив о, власне дід, але баба ходила слідком по селу із відром березового попелу І засипала рани. З того й харчувалися. По вуличному материн рід прозивався лекарі. Вирізане гавельми у баранчиків одразу ж варилося чи смажилося під шарку, яка обов'язково належалася лекарю за написаним сільським законом. бабу лікаршу я ще пам'ятаю. Вона й по війні, уже в сируземлю дивлячись, полюбляла перехилити чарчину. Дід по батькові мав гвинта, тобто олійницю. Але уже й він писався макухою. Отже, ремесло це у нашому роду давнє. Що таке макуха, не кожен із нині живущих людей і знає, особливо молодь. Словник Грінченка слово це трактує російською мовою так. перше. Збоїна, жмихи, вишимки із на плі після добивання масла. Тароє. Увалінь. Неповоротливий чоловік, безхарактерний чоловік. Баточку мій ще й по війні чавив олію гвинтом із льону та кьользи. У хаті завжди пахло олією, бо люди з клуночками йшли до нас на хутір з усього села. Той запах, як і смак домашньої олії, мені досі приємний. Кругляки макухи мати розпарювала у печі, і смачила пило худобі. Щодо другого трактування Грінченком цього слова, мушу визнати, що ж, прізвище певним чином визначає характер людини. А може навпаки? Багато років я свідомо, нарочито вдала себе макуху. Час був такий для макух. У тодішньому суспільстві тільки й виживали макухи. Олія вичавлювалася... Впродовж десятиліть Війнами, в'язницями, таборами Макухою дражнила мене Усе наше спільне життя Валерія Сама вона зберігала В пашпорті своє дівоче прізвище І сина нашого записала Загорним І онука моя тепер Загорна Так перестало гілчитися Родовідне дерево Пльохівських макух Я вершок його Останній пагін, хоч коріння глибоко у пльохівських болотистих чорноземах. Я не був народжений для великих, гучних справ. Я був народжений звичайною маленькою людиною, сірою посередністю, гвинтиком, як раніше у узвичайно було казати. І все, що нині відбувається зі мною і навколо мене, досі маю за пересміх жарт долі. Іноді я самовпевнено читаю з долоні долю людини, Пророкую майбутнє. Навчився цього у балерини, але на власній долоні вичитати нічого не можу. Долоні обох моїх рук гладенькі, наче днище праски. А може, є люди, які самі пишуть власне життя, і я належу до таких людей? Тоді і я, письменник, автор єдиної книги, власного життя. Книги із карколомним захоплюючим сюжетом, можливо, я себе недооцінюю, твердячи про власну сірість і посередність довгі роки десятиліття я був зерном, яке лежить без руху в землі, але не трухлявіє, бо народу його написано колись прорости, стати гінким стеблом. Врешті-решт, найголовніше в людині не розум і не талант. Найголовніше – запас енергії. І саме запас нашої енергії належно поціновують гості з космосу, контактуючи в першу чергу із нами сірими зовні непомітними. Подруга Валерії, моєї колишньої дружини, одного пам'ятного вечора пристрасно вигукувала, погладжуючи мої долоні. Які гарячі руки! Ви маєте колосальний запас сексуальної, а отже, життєвої енергії. Досі вона у нашому житті ніяк не сублімується. У вас, Робензоне, потенційно могутнє біополе, але його гальмує занадто тверезий розум.